elkarrezketaren tartea argu joan saioan, gurean da amaika bateko zinegotzia Xenet, arozenak, aixo, unon Xenet e unon bai espaldi, etorri gabea, berriz ere ongi etorri gure estudiora euskerri asko bueno, zerta, etorri da Xenet, bueno, kontua da pasaden plenuan gai bat estabaiatu zutela, bueno, gai bat aparte beste haimat, baino kontua da arau horrezkatzailen inguruan sententzi bat iritsi dela eta horren inguruan itz egingo digu, Xenetek, ondo esan dutez, Xenet? Bai, bai, ongi santzu, sententzi bat, aietu da, bineo batez, iru aietu dira. Ah, iru, iru, iru, bai, iru aietu dira. E, hain zuzene, aietu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Paitegin Agusitikan, bi sententzia aietu dira, e, oi hartzunen arabo horrezkatzailin ingurun bakizute ezpa inportante bat eukitzen egala, jonden egurtetan, eta ezkerra bertzalik bimila eta betzik aurrian horieta zortzilan, behin betiko zon hartu zituen araboin kontra bi epai, etorreidea hilabeti hontan. Eta plenun eztabaidatu genuen, atera zen minio behendikan horren ingurun erabakiliketzen hartu, beste epai bat haietu da e, epaitea igorenana, Tribunal Supremo, editzendeen horren amaderri detikan, eta horrek ja ez daka beste bueltikant, eta horire udalan kontra. Uhum. Bueno, hiru sententzi hauek eh, mai ganean jarri ziren eta hortxe pizutzen eztabaita, da? Baita, bai, bueno, e, aurreko sententzi gehiopagotze, hau luze dijun epai bat da, 2007ko uztailan amarrin, oihartzungo udalak bertan bera utzizun e, aurrez 2007ko apirilan 19ean onartutako arau ordezkatzaileek bertan utzi zituen horrekin esan da E, aurrai amantzen planeamentua eta partizipazio zabalakin aurrai amantzen planeamentua bertan bera guzti erabakizula haidore txeverrian gobiernuk. Eta horren ingurun ja epai bat egon zen bere garagin eta epai joi izan duzen udalan kontrakua erabakioi geizki hartu zela esan ez. E, kasazioa amati erabakizun udalak eta alainzun kasazioa amantzun. Beste bi epai hogei etorri zin, ezki hostikan. E, aprobazio partzialan ingurun, eta bueno, normak, normak eta normak ez azkenin, udala aitor aitorretxe berrian ardurapian lan eitiena izen guzti epaitegiak kontrakoera bakiak ematen nahi da, kontrako epaileak ematen nahi da den guzti joan, eta e, azkeneko izan duzen 2008iko onarpena, izan duten onarpen definitibu horrena. Eta horren aurrein ura udalak gobernu honek, baiorak zuzentzen duen gobernu honek, baiora desalromanik zuzentzen duen gobernu honek aurreko ezkerra abertzaleko aurreko gobernu hartutako erabaki bera hartu du. Berriro, hos denboira aztia eta e, horrekin egiten gauza bakarra eta esan genion da e, arauan ingur, inguruko incertidumbrea eta eta gaia, bos, luzatu, luzatu, soluzioik eman gabe. Mhm. Bueno, eh, nota bat eh, bidali zen zuten Xanet eh ba, egunkari batera eta zuek eh diozuen nota horretan eh, bueno, ezker abertzalen abertzalearen erabaki okerrak eramanduela ohiartzun eh Etxebizitza politika bat ez izatera, ez? Bai, hala da. Azkenin Etxebizitza politika esaten dugun ingain gauza generiko bat bezale itzekienda. Minio etxe bizitza politikada azkenin udalak e, bideratzen tun hainbat lur, ba babes ofizialeko etxe bizitza ta edo dotazio o hainbat dotazi e, erabakitzen da norma subsidiariotan oihartzu nola nahi dugun azitzia eta zeira ez? Eta 2007ko apirilan 19an onartu zen erabate azitzia eta e, udal honek bertan bera osti era bakizon eh ber honek ez aleia esker gertzaleko gobernu garaia hartan 2007ko -00, uztailin bertan berauztiarak isun leno santen bezala geio ondoren beste proiektu bat aprobatzeko bino proiektu oi azkenin oinarritzen da e, azkunde eredu berdinin kopuru batzuk aldatzen dien ino azkunde eredua azkenin helburuak finkatu zin 2006an eta helburu el beekin e, beste modelo bat Bultzatu ote duten esaten nahi dia, ez? Bini, ez tegila, ez tegila. Azkenin, eredu aurokorrin, e, ere mugenetan, altzi berrengurutzen karrikan, e, iturrotzen, berdina da. Azkenin, beste araguetan onartu zen, proiektu berbera da. Eta aldatzen den bakarra, izan horitzake, lanbarrengo industrialdin, azkenin, gauza beherabaki dela berrero, zerradiko industrialdin, e, txiki zela, planteatzen zen askundia, eta ugaldetxo eta harragoan txikillo zela planteatzen zen azkundia, minio ez da kontua txikillo izatea bagerra planteatzen den azkundia, baizik eta servizio pila bat kentzen zaizkioela horre bizitza jongo den jendiri. Aurreko araudiak e, aprovechatzen zin baitare barri egitura osatu bat emateko, eta, eta, eta servizio pila bat ez jazten zin, ez, e, eta, eta gehoazkenekua duguna, Ba, aprobatuzuna zeak Aitorretxe Berrien Gobernuak aprobatuzun araudi hortan, ba, serbizio pila bat zaizki zaizkillo. Horrea bizitza den jendi horrei. Nioze pasatzen da. Ba, epaite gehiak esan dutela, prozedimentuak geizkia mantzela. Geizkia mantzela. Saiatu zen alkatia, egungo alkatia guri esaten, eh, beak modelu honekin bat egiten dutela, Eta guk esan genion, epaitegiak ez dutela modelua kuestionatu. Kuestionatu duten gauza bakarra dela, prozedura, prozedura, eta oso, oso importantia da prozedura ongitxea. Ez baldin madugu guk udaletikan prozedura berbezela jarraitzen eta legia kumplitzen, zein gagu eskatzeko erritarrei, legia betetzeko eta prozedurak ongi jarraitzeko. Mm -hmm. Zezile egitasun eukiko luke udalak, ez? Mm -hmm. Eta geberedun ingurun baitare beha diskutitzen saiatu zen eta, eta nik erantzun argi bat emangunioke. Hemen noiz patien politika, eh, txewizitza politika, espekulatibo bat aurre haman baldin badu hoi ezkerra bertzali izan, izan du da. Eta ikusi bestetik ez du, ba, 2008an beak onartu zituztena arau elizaldeako planteatzen zutena, ez? Hor ba, kanpo santua bide eta inguru dena, zona berde bezala babesten zen, 2008 eta zazpiko arauetan zona berde eta dotazio eta ekipamentutako. Ze nahi zen lortu horrekin, oi hartzunek dakan, hau eh, egitura, egitura polinuklear osaten den horrei, Ba, balillo amatia eta beri hortan gordetzia. Bitartien ezkerra bertzali gurtetan zehindu. Ba, auzuak zuak elkartu entzio. Eman zau, nadebidez, e, altzi berta kalia praktikamente elkartu gozte. E, altzi hortu galdetxo, de, hecho, de facto elkartu gozte. Eta izan handu gaina, dentsia eba de okupazio neurri gabe batin, eta itxura gabe herri aldatu. Zorun, guri, ez, guri akusatzia espekulatibua dela gure politika, eta, eta, eta ez dela jasangarreia testak izan, beak indutenin no, ohi dena, hoi lekuzkanpoko eruditzen daigu mm -hmm. Bueno, hor orre nota horretan eh aipatuzu, baina bueno, e, sakondu Nahi eh e, ba arbitraiak e, arbitraioak e, izan diela erabakiak, es. Ba, ez dut nik esaten, ohi epaiak esaten du, eh? baina bi alditan esaten du. Eh, zuk e, udal batek Udalbatek e, araguerdezkatzaik aurrean nahi baldin du, planeatu nahi baldin badu, ongi do, o sea, ez du bere legitimidade guztikia daka, eta gaina bere obligazioa da ditia. Ja, obligazio horietzun bete, e, laroitea meretzi 2000 bitarteko ezkerra hartzaleko gobernu getzun obligazio horrekin bete, aurreko arauak bukatu zostenin, ez zuten ejecutatu etzuten e, planeamentu berri jikan diseinatu, eta orduan ardura pasa zioten urrengu bai, urrengu balkati haig, izan dutela Martin Beramendi eta martin beramendik hartuzun, eta soluzionatu intzun. Soluzionatu intzun, e, parte hartzezabal batekin e, idea batzuk e, maigainien jarrizin, nolako izan bertzuna azkundia, non hazi bertzen tanonez, e, mantendo bertzen hoez oi egitura barriuna, eta bar, daudena gauzatu intzen. Idatzi zen, onartu zen, bere zea guztiakin, eta ezkerra bertzaleatu horri denin, zein du, era ilegal batin, atzea bota. Era ilegal horrekin, atzea botatzikin, planeamento berri bat diseinatzen hasi aurreko helburu behakin. Epaileak, epaileak zesaten dute, zuk planeatu dezakezula, bineo ezintzuna da, aztu aurrez bazola ordenamentu bat, Ordun justifikatu bertzu berbezela, motivatu bertzu berbezela, aldaketa hori eta honek e, gobernunek etzunin. Ordun zesate dute, ba, izan dutila, revisi joa aurrein, aurrez bazola beste bat ikusita, beste planeamento bat bazola e, ikusita, hori ukatzia azken inmotibatzen du bo, beha gauzatu duten planeamentoa bizatia, motibatu gabea, inkongruentia eta bide gabea, hola esaten du. Eh? Inmotibado, inkongruente, e, arbitrario esaten du. Sententziak, bi bibider. Mm -hmm. Zagit, amaitze aldera zehose gehiago erantxina diozun elkaruz gara izanet? Bai, e, Aipatu nahi nuke, e, gaia oso oso konplejoa da, minio, oso oso garrantzitsua da, herriak nola garatu berdun erabakitzeko balio bario bai du. Eta ez zeukitzik argi arauak e, zeindin gure kasun oso argi dakagu, 2008 guk dila, sententziaak ala esan dutela gobeinta berriro, minio, udalak ez zeukitzikin aurrean maten txun pauso guztiak, Azkenin legez kanpoko bi jurtze juste garatzen din proiektuak. Eta hoi oso oso grabia da, oso grabia da, porque jendin bizi proiektua erabat zehatzendu, kostionatzen du. Guk planteatu benio, alkatiri momentu ontan arauakin gauzatu din, bi eraikin bat behiatek eta bestia aurre aur eskola, legezatzia ez dela zaila, minio betire 2008 piko araua, arauan modifikazio puntual bezala. Bado konpon bide bat, erabaki, erabaki bat hartu berda borondatezkoa. Eta momentu honetan gure gobernuk ez, ez du inyongo borondateik azaldu. Udal gobernunek ez du borondateik azaldu eta horrek karril ezazke ondorio batzuk. Eta bestia da olaldeko ingurua. Olaldeko ingurua denak bausten dugun proiektu bat da. Importantia da eta eta bai gauzak zuzenik aldea planteatu genion zeintzen konponbidea plenoko erabaki bat ehon berdu esan ez 2000 eta zazpikoa harautan e, eusten dela a proiektu eta hoi inezian etorri lehik zein eta atzea botalezake proiektua. Eo zeinek, eh? osea gu ez izango egingo duguna, borki egu proiektu honen aldegaude. Minio zeinek denuntzi bat baldin badu Lasayerin geldikuleik e proiektu, eta jo, oi, oi, oi pene izu ardialitzak ez zerti kan, eta eoskorkei bat egin, eoskorkei politiko bat egin. Orduan horreti gan, udalai deitzen jogu Arturaz Jokatzea, Arturaz Jokatzea, Artu Bertiun erabakileak Artzea, baina arte ezkerra bertzalik Artutako erabaki okerrak izan dudia, etxe bizitza politikaik eukitzea, ez eukitzea mangatzi eta eta oi hartzuar pila bat, etxe bizitza gabe uztea eman txuna, ez? Ta bidenabar ja bukatzeko gogorazi nei nuke eh eskerra abertzalinak bakar bakarrean izango dela hartutxun erabaki oker guztioin ondorioz sortu litezken e, no hasango nuke kalte guztiak ben ardura izango dila eta ez botatzi in, beste inorren tailatua bena den harri joiz Baixanet Arrozena, Maika bateko zinegotzia mila esker, gurean izategatik, izan ondote eta beste urte txenet. Zu eskerrak, bai